E, mlango wa mbili wa kitabu cha Mathayo kiliopita tulimaliza mlango wa moja uliokuwa unahusu habari za Yohana mbatizaji kwa sehemu kubwa e, kitu cha somo la leo huu e, mlango tunasoma kwa muda wa dakika na una mistari Hamsin kwa hiyo ni kitu cha somo la leo kinasema nataka rehema wala sio sadaka nataka rehema wala sio sadaka. E, kama utangulizi e, kipindi hiki kwenye umlango tutakapoona Yesu anaanza kushambuliwa na watu. Eh Mafarisayo wataanza kumhindikea. Huko nyuma kwenye milango ya nyuma hasa alipokuwa anafundisha mlango ule watano, Yesu wa 5 na 6. E, Yesu anaweza kuhubiri mlango wa 4. Eh lakini sana sana mlango wa 5 ndo Eh wanani waita kina Petro wa tano ndo wakaanza kuhubiri somo la Mlimani wa, sito wa saba na 8 akawa anafanya miujiza pale. Eh wiki ile Petro alikaoona habari zaona mbatizaji mlango wa kumi na moja Mlango wa kumi ndipo alipowapeleka wale wale kumi na Na ye baadaka aenda pia eh, kipindi hicho hatuoni yake shambuliwa shambuliwa sana. Eh, sasa hivi anaanza kushambuliwa na ndio kawaida, ndio kawaida eh wa kawaida watu wakianza kujua kama kweli inahubiriwa ndipo eh, shetani hupanga majeshi yake. Kwa hiyo tutaona sasa naanza kuzongwa zongwa na watu wa dini. Yesu hakushambuliwa na wanadamu wengine, alishambuliwa na dini. Eh. Alishambuliwa na dini na Mafarisayo, na masadukayo, na Maherode, watu wote watu, watu watu wa dini. lakini eh, eh, leo eh, Uh, kwa hoja kubwa tunayoiona hapa nieleze ni maana yake ki, kichwa sasa anasema nataka rehema wala siyo sadaka Mungu anachotaka aliyesema ni Yesu Kristo na alikuwa pia ananukuu kwenye agano la kale mambo yale neno na manabii wa kale sio kusema kwamba labda nilifundisha ileta Yesu kwa mara ya kwanza hapana alikuwa anaitoa katika Hosea 6:6 eh, eh na ni kanuni ya Mungu mda wote Mungu anataka maisha ya rehema kuliko ya kutoa vitu. Sisi kama tunaelewana hapa. Leo hii ndivyo ilivyo au ni nikiimetake kwenye Ukristo wa Wakristo. Kwa Wakristo ni kinyume kwa maana kwamba makanisani watu wanataka wanajali sana vitu na sadaka kuliko rehema, ndio sio? Ndivyo ilivyo. Na wahubiri wao ndicho wanachoweka mbele. Mungu akasema hapana. Yesu Kristo alisema hapana na sehemu nyingine. Akasema mimi ninachokitaka kwanza Sadaka hiyo si ya zakata hapa. Ninachokitaka kwanza ni rehema. Ni rehema ni nini? Rehema ni ukamilifu wa wema kwa ufupi. Ni kusamehe kwa ufupi. Rehema ni kuhurumia. Rehema ni kumjali ku, ku, ku wengine. Bara nyingi rehema hu hujifanyii unamfanyao wengine. Wa Sadaka wanajikusanyia una, una, lakini rehema unamfanyao watu wengine. Wa eh. Hey. Haya na nanielewa. Kwa hiyo uKristo wako na mimi na sikuhubiri wewe na juhubiri na mimi. Unatakiwa kwanza kabla haujavusa vitu vingine baada ya ule wokovu ule uliopatikana kwa kusikiana kuamini na kukiri Baada ya hapo maisha yetu ya ibada, maisha yetu ya kwenda kanisani yasijengwe juu ya vitu kama nyimbo. Kuimba ni vizuri. Yasijengwe juu ya vitu eh kama natizikuta naangalio hicho kipengele cha kwanza nataka rehema wala warithi si sadaki yasijengwe juu ya, ya vitu vyote ambavyo ni vya matendo ya nje vijengwe katika mioyo yenye asili ya rehema ngoja niwaambieni ukweli leo hii sisi wa Kristo sijitoi kwa sababu na mimi nisemwa ya Ukristo huo mioyo yetu siyo ya rehema siyo ya rehema ee hai kujengwa juu ya rehema imejengwa juu ya kutimiza desituri na taratibu za kikanisa kuvaa mavazi sahihi kuhakikisha kwamba labda na sio wote wanaofanya hivyo ambavyo Mungu hajamkata lakini hatujengi katika wema na huruma Leo Yesu Kristo anaweza kama mwenzake mwanzo amedondosha simu pale akasubira akapotea akaichukua aka kaenda katoa raini akaificha Kristo Hmm Utasema mangapi sasa katika hilo enye? Sasa ni mengi. Blue caravan Kristo limejawa mezani ya vipimo tofauti tofauti. Na hajarishi anamwibia nani? Na Mungu Ni nani? Mradi naiba. Eh, ili kusudi duka lake aweze kuona kama limeleta faida ni mpaka hakikishe kwamba anaweza kamdanganya ukikosea mtu, mtume mtoto. Anaweza hata kumpa change sio tosha. Ndio sio mukristo ikitokea kwa nadra <laughs> ikatokea kwa bahati mbaya mbaya lakini ndiyo tabia tu iliyoenea mungu anasema ni ninachokitaka sasa kabla ya mambo kama sadaka sadaka ni kipimo cha juu cha kujitoa e, cha vitu kabla hujafikiria eh vitu kwa mfano mmetoa mfano wa kuimba nimetoa mfano wa ku wa labda simamia ile kanisa labda ukafanya watu ni wepesi wa kufanya vitu vya kikanisa ambavyo nimeshasema Mungu anavitaka vile vile lakini mioyo ile anasema nami nitaiondoa mioyo ya chuma mioyo ya jiwe nami nitawapa mioyo ya nyama mue rehema zinatoka moyoni yetu maana ya rehema maana ya rehema ni kutendewa wema ambao hukustahili kwa mfano wewe mzazi kumpa mtoto wako chakula au kuhakikisha amekula hiyo sio rehema kwa sababu alistahili kutendewa na wewe. Kumfanyia yule ambaye hakustahili ndio rehema. Tumeokolewa kwa neema na rehema. <coughs> neema na rehema ni maneno yanakaribiana. Eh, neema ni kupewa bila kustahili, rehema ni tusivyo eh, ya yanatofanii vizuri, ikusudi ni maneno yanafanana. Neema ni kupewa kitu ambacho kustahili, hiyo ni neno. Eh, umepewa Rehema ni kuepushwa na ghadhabu ambayo ulistahili kufanywa ghadhabu. Yaani kwa mfano mKristo dhambi zote zote zinatokea Mungu asitubariki asifanye nini. Achoke wakiwa atachukua hatoa kali atu tugue tupigwe namkini tupe mpaka jehanamu lakini hatukufanywa hivyo hiyo ni rehema ameherehemu. Haya mimi kidogo hicho. Uko tayari kujaribu kwaishi haya? Tuko tayari. Tuko tayari. Eh, e, tu haya. Kwa sababu aliyesema ni Kristo. Eh? Oktisana mpeshi kuimba. Kufanya mikutano ya injili unaweza kukuta mtu kabisa haya ni mikutano ya injili wanakusanya wanapiga kelele wanaimba wanaruka ruka Yesu sijafanya nini Wanamtaja kwa midomo midomo lakini ndio wezi Ndiyo wanyang'anyi ndio washiraki Ndiyo wachafu wa ndio wasengenyaji wa ndio wa kila kitu na naumo kuna na mashoga Ndiyo tabia ya Ukristo sasa, paka paka e. paka kwa hiyo sasa sasa utashutuma mpaka nini mpaka mwisho wa dahali Eh. Hata mwisho wa dahali Na si kwamba mndoto zitashtuma wakati ambapo tukimlingana Mungu. Mungu anatupa pia anatupa anatupa pongee. Anasema "Vema mtumwa mzuri, mwema." Ulikuwa maminifu katika lido dogo, basi ingia katika ufano wa baba, wewe maminifu utapewa vivyo vikubwa pia. Eh mungu hajachukutupa pongezo ile Sio lakini kama Yesu aliko hata Yesu alikuwa anawapongeza alikuwa anawashutuma. Tulipo sehemu ya maandiko tulisoma. Emboje tusome ile mistari. Eh, anasema wakati ule Yesu alipita katika mashamba siku ya sabato wanafunzi wake wakaona njaa akaanza kuvunja wakaanza kuvunja masuke wakala na mafarisayo walipoona walimwambia tazama wanafunzi wako wanafanya neno ambalo si halali kulifanya siku ya sabato akawambia hamkusoma alivyo tendo Daudi alipokuwa na njaa yeye na wenziwe jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu akaila mikate ile ya onyesho ambayo si halali kwake kuila wala kwa wale wenziwe ila kwa makuhani peke yao wala hamkusoma katika Torati kwamba siku ya sabato makuhani hekaruni hui, na najisi sabato wasipate hatia lakini na kwamba hapa yupo aliyemkuu kuliko hekalu lakini kama mungalijua maana ya maneno haya nataka rehema wala si sadaka ndio nipo nipo toka cha somo wala si sadaka mm, mlaumu, msingi wa wasio na hatia kwa maana mwana wa Adam ndiye bwana wa Sabato. Kwa kuna habari za Sabato sana. Kuna watu wana laumu Yesu Kristo Hajashika Sabato na nina kuwahakikishia watu wa, no, abudu za siku za Jumamosi za Sabato wangekutana na Yesu leo wangemshutumu vile vile. Eh vile vile kwa sababu so, hawa wana, ili somo likuwa uh, Jumapili niniona kuna Sabato nyingi wiki hii nione nitangulie kwa Kwa hiyo sisi tuliokuwepo tunaikumbuka tulicho tulichojifunza wewe leo naangalia habari za rehema kuliko kuliko sadaka zote. tuulize. Leo hii msisitizo wa Ukristo wa wahubiri wa, wa wanasisitiza wa Kristo waishi maisha ya rehema au waishi maisha ya kutoa sadaka? Yes alikuwa anajua yote hayo basi na akaona afundishe hizo habari. Eh? Wayo ni ukitenda rehema hapa wewe uliyopokolewa utakutana nazo mbinguni utakutana nazo barabarani utakutana nazo kesho utakutana nazo kila siku lakini sadaka hizi ambazo ni za wizi ni za watu wanakuja wanafanya nyumba ya Mungu kuwa pango la wanyang'anyi wanafanya biashara wanapiga minada pale kanisani haina tofauti na anachokuwafanya kwenye ekali la Yerusalemu Yohana mlango wa pili pale eh, Yesu akachukizwa Ndiyo kwani yeye aliyesema walete sadaka ni nani? Si Mungu kwa mara ya kwanza. E, lakini anayesema kwamba nataka rehema sitaki sadaka. Si Mungu huyo huyo. Basi tufanye kama yeye. Eh, kama yeye. Mimi nakwambia kama Mungu akikubariki na chochote, mpe Mungu. Kama una kitu ambacho unacho, unje akishare na Mungu wako, ujue unapata hasa. Kama Mungu amekupa sauti ya kuimba, imba na Mungu wako. Kama Mungu amekupa neno la wokovu la uzima uwape wengine wokovu. Kama Mungu akupa pesa, peleka pesa yako mpe Mungu, lakini usiweke vitu kwanza mpe moyo wako ambao umejawa na rehema na neema. kweli eh? Kwa hiyo tunaona kwanza tunapata vitu viwili hapa katikati. Yesu anaviweka ana, ana wazi japo havikuwa taza mkubwa asomo somo. kuna vitu vingi tungeza kujifunza. Lakini na ngoja nimegusa alafu niendelee sababu so, bado kwenye habari ya kujaribu kutafuta rehema. Eh, anasema mimi ni bwana wa Sabato. Kwa upande mwingine inaonekana mnataka kuleta mabwana wawili ndugu zangu ni alikuwa anawapa. Mimi nina bwana mmoja ni Yesu Kristo. Eh. Mse, watu ni bwana wao. Uh, nitakuwa nimesingizia wanadamu yote. Hapana, <laughs> niko sahihi. Kuna watu ambao wanaembusa sabato. Na Yesu amejificha katikati ya yuko nyuma kidogo. Sabato imiinuka. Mungu akasema, "Jamani, mnanifanya sasa nione na wivu. Manyewe, kasema, mimi ndiye Bwana mwenyewe jamani." Sehemu nyingine akasema, "Mimi ni Bwana wa hekalu." Hapa yuko mkuu kuliko hekalu. Maana ni nini? Hekalu ni nini? Taswira ya hekalu leo ndio kanisa. Unajua nini? Leo hii kuna watu unakuta kanisani ana shughuli zisizopungua ishirini Vizuri tu. Je, ni kosa hapana. Lakini Yesu Kristo ni sifuri ndani. Hana neno la Mungu, hana wokovu ana nini? Unakuta yeye ni mwenyekiti wa chama cha wababa. Yeye siji ndio mwenyekiti siji wa watu walio waliokutishwa walio, tamaa wa, na Mwenye kitu wa maombi ya ya ya usiku Sijui mwenye ni katibu siyo atatu. Yaani na wakristo wengi ndivyo hasa watu wa dini zao hizi kubwa wanajawa. Mwenye kitu wa jumuiya, mwenye kitu ndani ya jumuiya ya usiku na chama cha wakina mama ambao ni wajani naye ndo katibu mkuu pale. Sijui mwingine, siyo siju ni mwahzini wakatu katibu. Yaani anakuwa na viao visiwopungua 30. Shetani anakubebesha mizigo, yote anakunyima Yesu Kristo natembea umejawa navimi, na, na na matunguli tunguli. Amina, mbona unasema hilo dohekalu unalifanyia? Mimi ni mkuku kwa hekalu. Hi hekalu. Leo hii watu wanatumikia hekalu. Sana naniielewa. Ndio kweli. Watu wanalitumikia hekalu. Aya na enao ni mageni masikioni mwako? Nah, ni mageni naomba tu tuabudu tu, tuhubiri tu, pamoja basi. <tutu> eh, hey. ni mageni masikioni mwako? <tutu> Unakuta mtu na ndio inampa sifa. <tutu> eh. Hey. Ndiyo na mpasifu. Dio na Kwa hiyo leo sitagusa ukuu wa Yesu Kristo dhidi ya Sabato Kwa sio ni sharifu mbili Jumapili. E, na pia ukuu wa Yesu Kristo dhidi ya hekalu nalo tunaligusa lakini twende sana sana katika hizi habari eh eh Ni mtende kitabu cha ruka mlango wa 16 Tenda haraka kidogo maandiko haya ni mengi hemji uliuze kuhubiri habari za Yesu Kristo kweli utachambua uta ngapo utachana na Mungu akiwa amekupa neno nyingi kiasi una, unafanya vile kama kukatiza katiza lakini hatutaacha neno lisielewe e, hata kama mlango tutasoma wiki sita ushuulize Ikibidi, Lakini twende haraka kidogo bado. Eh, tukombee wakati. Luka 16 mstari ule wa 14 na 15. Biblia inashuhudia. Mafarisayo ndio walikuwa wametoka kumshutumu Yesu, walikuwa wajamshutumu Yesu. Kwenye mlango wa 12 hapa. Wamezoea wa kumshutumu, si ndio? Wakana muona amepinda pinda huyu Yesu. Eh. Sasa, niani tuangalie tabia za mafarisayo tu, tuwalinganishe je, hawa mafarisayo leo hii wapo au hawapo? Tukiona kuna tabia zao ambazo zipo makanisani tutajua ndio hao hao ambao Yesu anawasema leo. Washa hakuishi. wa nasema basi mafarisayo 14 uka Basi mafarisayo ambao wenyewe ni wapenda fedha. Hao wana, wanataka rehema, wanataka sadaka hao. Wanataka, wanataka sadaka hao. Aa, leo hii makanisani watu wanataka rehema, wanataka sadaka zaidi. Wanataka. Sadaka ndo kwanza. Eh. Waliasikia hayo yote wakamzihaki. Hapa ni tukio jingine ambapo tunajifunza tabia za makanisa. Hawa ni watu wa makanisa. Hawa ni wa dini ni maundoo wa Kristo kama mafarisayo wa Kristo wa leo. tunajifunza tuwe wa Kristo namna gani? Tuo Kristo kama mafarisayo ambao ndo ndo taswira wa Kristo wakati Yesu anakuja au tuwe wa Kristo kwa kipimo cha Yesu Kristo mwenyewe. Leo hii makanisa yana mafarisayo walikuwa nawavaa mavazi marefu ili kusudi wa guru. sio ma... sio kila manafunzi alikuwa anovaa marefu hapana wao ambao mafarisayo walikuwa na mavazi marefu wanapanua matangua yao e. na hirizi zao eh alisema mzi na hao watu sasa kama mafarisayo walikuwa na wanafunzi Na anovaa mavazi marefu na wanamshutumu Yesu wanapenda fedha hao hao watu hapo leo hawapo wamejia kwenye ukristo Ndiyo tunasema hawa hizo hapa na tunajiepusha sisi tusiwe huko kwa sababu Yesu alikuwa na, anawaepusha watu wake wanaomskiliza wasiwe huko na wenyewe nana ananielewa eh yeah. lazima tueleweke jamani msali 15 anasema wakam wakamnenewa wa limdhi haki akawaambia ninyi ninyi mnaojidai haki mbele ya wanadamu lakini Mungu awajua wa mioyo yenu kwa kuwa lililotukuka kwa wanadamu kuwa chukizo mbele za Mungu. Hebu turudi mfano wa wale watu ambao unakuta mafarisayo walikuwa wazuri sana kwenye masuala ya hekalu. Eh utaratibu wa hekalu walikuwa wamelijenga vizuri ndio wakristo wa leo leo naenda leo hii makanisa yana yamejengwa vizuri wakati mwingine kuliko hata ikulu. Eh yana vituo. Yana yana yanaviovuenye ya rangi rangi vingine vianjano vingine blue Unaanza kaingia kwenye kanisa kubwa kaangalia juu kabisa kule juu kwenye sisi wapi kwenye dari la juu kabisa. Ukajiuliza kusema hii ni kazi ya mwanadamu au kuna malaika alishuka kujenga hapa. Ndiyo siyo mm -hmm. Lakini anasema eh ninyi ndio mnajidai mbeki haki. Unapokuwa unakanisa kanisa lilo pambo kwa, kwa majengo. Una kila kitu njio kutafuta haki wewe. Unataka kuonyesha uKristo wako kwa kuonekana. Lakini nasema Mungu anajua mioyo yenu, haina rehema. Mungu anajua mioyo yenu. Mnataka sadaka. Huko nyuma anataka kusema mafarisayo wapenda fedha. Hebu niambie tukisema wapenda fedha wa leo wa makanisa, wamepungua sana kulingana na wakati wa Yesu. Wameongezeka. Makanisa yamejengwa juu ya pesa. Kitu kimoja kilichojenga makanisa ya kitanzania hapa na dunia nzima ni pesa, vitu vingine vinafata nyuma. Vyote yote vitafuta nyuma sifa eh, ha, kujidai haki mbele yu, yu, yuk... za watu hiyo lakini kiti cha kwanza fedha kwa sababu so, na Yesu ndiye anaza lazima anasema ama farisayo ni mapenda fedha wewe ni farisayo unapenda fedha kuwa makini na kupenda fedha Kwa makini kweli kabisa hapa tunahitaji kukemea Eh kweli kabisa. Kwa nini ni farisayo kwenye kanisa la Yesu Kristo? Kwa eh, Mungu akiona unahitaji 10,000 atakupa 10. Na Mungu mwenye rehema anaweza ukawa unahitaji 10,000 akakupa hata 20,000. Akiona una ya ya 50,000 akakupa hata 100. Lakini usikuweke moyo wako kwenye hiyo fedha. Ndio maneno ya Yesu. Kwa hivyo ndio alisema nataka rehema. Watu tunakuwa na mioyo iliyojaa na fedha, na tamaa na hizo vitu, hatuna rehema. Ni wagonzi, ni wachonganishi, ni waongo, ni watamanifu, ni wezi, ni kila kitu jamani hapana. Tusikubali. Unaweza kusema je, wewe umepona? Mimi ninayekwambia hapa sijapona. Nikiwaambia nimepona ntakuwa na wadanganyaji lakini ninapambana na moyo wangu kila kukicha Na ndio soko nawezekana nena maneno haya. Nisingekuwa nimeshindana na shindana na moyo nisingeweza kusema haya maneno, ningekwepa. Amina. Ah, Amen. Basi ng'ana rudi kwenye rehema. Ndogo ni kwa nimewasha moto. Eh? Mungu akubariki sana jamani eh. Eh, hey, tuweze kuyasikia haya jamani ni Yesu Kristo. Sikia kwangu, ni Yesu. Tuyasikie. Mimi mwenyewe naye kuambia sijaona. E, ni nani anaweza kasema huyu mtu naonekana ananawohubiri anawasema wengine yeye hajihusishi. Hapana. Hapa. Hapana. Hapana. Paul anasema kwenye wakristo kwanza 9:27 anasema na naudhibiti na, na, na, na moyo wangu mwili wangu ili kusuduni kisha wahubiri wengine mimi mwenyewe nisikataliwe kuseyo kuna watu wengine wa nilitaka kumskia mtu mmoja anaitwa mgogoro lazima nitaje kwa majina eh nyie wote hapa wapo yani mdogo zana kuwa anawasema watu walio kwa yake walio wa hofu oh, na nini yeye eh, mwenyewe kama mtakatifu fulani nyie waki baba nyie mwezindi kufanya hivi waki na mama mwingine hivi watoto waje bwana sio kweli na ukichongoza vizuri vizuri kabisa yeye anahatia kuliko wale anaowami eh, anahatiia Najwa kati ya, uovu kwa hmm? kwa ya, na hiyo za nyingine huovu tu kemepwa sauti kali. Mhm. Kwani kwambie namna ya kupata rehema ya Mungu. Ambayo Mungu anaita, anatufundisha kuwa na rehema. Ile ambaye anasema nataka rehema kunikosataka, si ndio? Mkristo. Kwa huu moyo tuliopewa ambao unapokea dunia yote. Dunia yote inaishia moyoni na taarifa eh. Yote ndio vinaviona. Yote tunavisikia. Yote ambavyo mwili yote. Hii moyo ambao ume, unaipokea dunia yote. Ni kama bahari mito yote yanamwaga baharini kwenye moyo wako. Unatalifa hizo. Yeah. Sawa? Usipotafuta sehemu ya kuondosha ili bahariitajae. Unajua kinachofanya bahari, bahari sija ni nini? Mvuke. Mvuke mm. lazima uteme. Eh. Si wala si okupa na Kwa maji yote yanaenda baharini. Eh. Lazima mvuke ili kusudia ile maji arudi tena mitoni azunguke baharini afu yaende vinginevyo bahari Eh. Sasa ninachokataka kusema niini, ni nini nimeenda huko kidogo mnisamee. Na ni kwamba huu moyo ambao ni kama bahari unapokea kila kitu. Unapokea matusi, unapokea e, ushauri mbaya. Unajua wanadamu wanashauri wengine vibaya sana na kuhakikishia ndugu yangu ama siku haya. Ukitafuta watu kumi marafiki zako, watu wako wakarimu, Nje ya neno la Mungu wanao kushauri na kuhakishiana nani watakuwa Paulo <tos> Mungu e, wa sasa nani watakuwa na kukotosha Nana nimeelewa? Eh nina kafanya nini na wengi watakuwa na Huyo moyo unaopokea kila kitu. Hii hauwezi ukatakasika, hauwezi kujawa na rehema na neema usipofanya hivi. Usipojazwa maneno ya Mungu kila kukicho. Kwa, so, kwa sababu maneno ya Mungu ndio yenye nguvu inaenda ya kama yani neno likiingia likakutana na takataka takataka taka lazima iliogope neno unless neno la Mungu liielee juu huku lakini likizama takataka taka itatafuta pakwenda sasa ni kitu gani chenye nguvu kinachoweza kuzibana hizo zi takataka zinazoingia kwenye moyo wako na wako wangu zaidi ya neno la Mungu sasa hakipo neno la Mungu ndo upanga eh ndio unakata unafyeka la simba magugu yataota kwenye moyo wako magugu yanadota kwa sababu upanga benye sema tushikilia injili ambayo ndio upanga Meno, Mungu ni upanga ukatao kuwinda ni uvagio ni deki na osha na Mungu ni linatosha sasa bila na leo hii wa kristo wanaomtafuta Mungu ile taswira ya, ya Ukristo duko unasema ya watu waliojawa na vitu vingine isipokuwa rehema na neema na uta Mungu ule. Hiyo ndio ni, ni, ni taswira moja. Inatokana na kwamba hakuna neno la Mungu linaloja kwenye mioyo yao. Sasa watu hawasomi mtu hajawe haja kusoma na hata asoma paka nakufa. Hata soma ufumuo paka nakufa. Tangu wazaliwa haja soma hajasoma Isaya mpaka anatazeka Haja soma Yeremia, hajasoma Zaburi, hajui ana mistari, anazaburia 22, 3 siyo mstari wa kwanza nusu yake. Ana vitu vingine vitatu vinge. Huyo mtu atakusaje kujawa na magugu moyoni mwake? Na na nanielewe. Chagua kufa na mtu, chagua kufa Kristo. Chagua. Ni nani anadhani kwamba nikihubiri hivi ninafaidi sana, wanasema ah yule jamaa bana. Binafsi kweli anajifa, anajifaidisha kweli huyo. Pana nanena kama Eremia. Nanena kama Eremia. E, Mkristo mwenye rehema anajawa na neno kila siku, anajawa na nguvu za neno ambayo ndio Roho Mtakatifu kila siku. Tena sio kila siku mara nyingi, kwa siku. E, akitukano harudishi huwezuka mtu mwenye kurudisha visasi ukawa mkristo mwenye rehema rehema ni kuto kurudisha ni kwa kurudishia kitu kilichostahili kibaya unawarehemu yesu Yes or no true or false true hey. kuna mtu mwingine akiambiwa neno moja anajibu hamsini hiyo ni rehema ya watu sio rehema Leo hiyo kizubiri waje wewe ni kwana nitafakari ile na ni unisamee tulifikirie wote. Okay. Tuli, kama nishawahi kukuta wewe nikuulize swali. Sio Nikuulize swali. Ulishawahi kuona? Ulishakuona watu wanaogombana na mtu ambaye hamjioani kwenye simu. Kivipi? Mtu anakosea na kupigia simu. Au anakosea na kutumia message. Wala sio ile message ya kusema sijiitumai namba Tumahela kwenye namba hii jina litatoka hilo ni hautapeli ni mtu tu unakuta tu katuma meseji ya bahati mbaya au, au namba wakati mwingine namba unakuwa na namba haitumiki halafu ile namba iki kama mrefu wao inageuka kwa mtu mwingine unakumbuka hujari hiyo e, unakuta namba za ujumbe wa mtu wa zamani unaitwa kwa wewe hapa We, mwaambayo ulipata ile namba unakuta mtu akishawasiliana na mtu na mna hiyo ndo anaanza wewe nani Signifani, unapiga kutoka wapi? Unata yaani wanaanza kubifu mpaka kuna kucha. Wawe <laughs> wewe, WaKristo. Ah ah. Wapo hawa wapo? Asilimia sifuri dogo. <laughs> Sasa tumefika hapo. Emu sikilizeni jamani. Tumefikia hiyo hatua kweli. Hali yake hali yetu ikoje? Tuko tumefika hapo. Eh? Yaani mtu anafika sehemu fulani ugombana na mtu unayejuana. Sasa unagombana hata msiojuana. Yuzi nikakaa kidogo kwenye simu yangu moja nikapata message, "Dogo vipi? Sijifanya nini, dogo vipi?" hapa ningekuwa mkwristo mwingine angeanza, "Wewe unaniita dogo kama nani? Wewe kwanza unatoka wapi?" Yaani hapo unge bungutana patak wiki nzima. Eh? Eh? Eh? mwanadamu Kristo hajali mtu mwingine. Eh kwa mtu labda hata kama amekitupa sehemu au simu. Wewe mtu simu yako. Toki umechumbuka nini? mtu e, e. e. e, katika mtu sehemu kadhaa, na aftu kwenye hoja. Nye hoja kubwa na nio kristo wetu kimzinge ndo hii ndo ndo au ndo kama kitovu au mm, e, ndo kiini cha ukristo wetu baada hmm. ya kwa tumeokoka mio ndo kiini cha ukristo wetu. Ukristo wetu sio matendo mazuri na maneno ya kujua kupanga vizuri na kujua kusema amina sana bwana asifiwe sana yesu mtumishi bwana maneno hayo hayo rehema ni ndo Mungu anaita Yeah. Matayo 5 anasema hivi. Matayo 5 tushasoma pale twende pale kidogo tupasome. Matayo 5 40, 40 moja nasema anasema hivi. 40 41 anasema. Na mtu atakaye kustaki na kuitoa kanzu yako, mwachie na joho yako. Na mtu atakaye kulazimisha mwendo wa mahiri moja, nenda naye mbili ako mbaye mpe naye atakaye kuopa kwa kwako usiye ajikusimpeke sawa. Of course sio kwamba kwa kiammt atakaye kopa ndo lakini anakuonyesha mtu yote mwenye sababu za msingi na mahitaji na mbaye anastahili. Mungu anasema ikikulazimu kila lazimu kwamba mtu anakupiga kulia na kushoto wewe mgeuzie. Haya hizo injili hazifu tena zishafutika. Yule ndo rehema. Eh. Yule ndo rehema ndiye eh, aina nena natoa kwenye eh, ah kuna ni mengi kwa kweli hem eh, tuende katika ajili ya muda muda umeeniacha kwa kweli tuende katika kitabu cha um umsewa wa matendo tano tumeusikia vizuri maana ya rehema ambayo alifundisha Kristo eh Tumewelewa jamani Amen. Tujaribu kuweka kwenye matendo basi m hmm? pia muketenena tendo haya ah, si tafaidi chochote kwa wewe kumfuata Kristo hakika na kuhakisha E, na mimi pia e, lakini kuna faida ya jumla ya watu wote. Kiongozi wa 1 Kumi na 13 kwanza ni 10 na 13. Sikiliza mtu mwenye rehema ni mtu ana namna gani? Ambayo Yesu alisema, "Sitaki sadaka, nataka rehema." Ndio somo na 10:13 nasema. Sisi tu wapumbavu kwa ajili ya Kristo. Unajua ili ushindwe mwenye rehema lazima wakati mwingine wewe mpumbavu. E, Ukitaka kujifanya mjuaji unajua haki zako na mtu mwenye kujua haki zake na siji amekombolewa amepata haki za watoto za wanawake na haki za ha jamii zote haki zake nazo ni Mkristo huyu amekuwa me, mpumbavu kwa ajili ya Kristo. Hapana, yeye amekuwa mwerevu kwa ajili yake mwenyewe. Anasema hivi mstari wa Sisi tumekuwa mpambavu kwa ajili ya Kristo lakini ninyi ni wenye akiri katika Kristo. Alikuwa anawaambia ninyi hamjabadilika. Hapo anasema sisi tumeshakuwa sisi tuko kwenye rehema ninyi bado mpua kwenye mwili eh? Eh, ansema, sisi tu dhaifu lakini ninyi mna nguvu by the way kuwa mtu eh. yule mwenye nguvu ana kutukana moja unalipa kumi. hapo unaonyesha nguvu za. hivi mtu akikutukana sana usipomjibu utakuwa unaweza kwa sita irosaba mm -hmm. Eh? Mm -hmm. Unaweza kupoteza sentimita ngapi kimo chochoko kama kufupi um, au um, kaongezeke? Haitakupunguzia chochote <laughs> hata kidogo. Eh? Lakini haiji isipokuwa Kristo amenja ndani ya. So nyama, macho ya nyama, mwili wa nyama huu kazi yake ni kisasi, ni malipizi, ni mapigo, ni kiburi niko unjuaji ni kila kitu lakini lazima tumvae Kristo. Tena sio kuvanje tumvae ndani. Eh. Ndio unaweza. Nje Ndi hapo uwezi. Eh, yeah. ni kuulize ndugu yangu naye mbaya na kuombea kwa Kristo uko tayari kumvaa Kristo? Uko tayari kumvaa Kristo? Ya, yeah. nitahidi. Nitahidi. Isure 1 na 1. Anasema hata saa hii ya sasa tuna njaa na kiu tuko uchi tupigwa ngumi tena hatuna makao kisha twataabika tukifanya kazi kwa mikono yetu wenyewe tukitukanwa tunabariki tukiudhiwa tunastahimili tukisingiziwa tunasihi tumefanywa kama takataka za dunia na tama ya vitu vyote hata saa Mwanamcriso you know, Unatukanwa unasihi. Unachokozwa hujibu. Nuno ukristo. Mimi siku nikaacha kuhubiri u Kristo, nitaenda kutafuta kazi nyingine. Taipa. Kama itanilazimu lazimu kutokuubiri haya mambo haya, nitakuwa natafuta kitu kingine cha kufanya. Sio nda sita hubiri injili tofauti hii. Eh? Hiyo tujibe hiyo Ama niwe kwenye injini hii ama nisiwe kwenye injini mmoja wapo. Kini sita sita tafuta mbadala. Alternative. Sitapata. Na sita haip. Tuga sana huku. Eh maneno ni mengi, sijajua kama tutamaliza. Tumesha sema habari za ukuu kuliko hekalum, na e, nini? sasa katika hoja ya pili. Sio, hmm? lakini kabla pa kwenda kwenye hoja kuna hoja moja nimeona sikumalizia. Mimi nitoe mfano. Unajua ni wakati mwingine Paulo alikuwa anatoa mfano Yesu nice, Kristo. Mtijifunze kutoa. Unajua ni ni ni, ni vyepesi kutoa mfano kwa watu wengine kuliko kujitolea mfano, si ndiyo? Ye, ye, ninahisi. Hey, ndio rafiki tangu tuanze hii huduma ya neno la Mungu na huduma ya kanisa mwaka ile siwezi nikahesabu ni mara ngapi nimedhulumiwa wa na watu ni wengi sana walionivuruma mtu kuja akasema si nataka ngapi nipe hii nimepatwa shida ukampa usipate milele sio kama nawafundisha kujifunza sio wakati mwingine lazima tuwe makini na hawa watu Eh lakini usiruhusu uka uka, uka yani ukamiminwa kabisa ukaisha kwa sababu utakufa. Lakini vile vile uwe tayari wakati mwingine kumiminwa. Paulo anasema na mimi sasa na miminwa. Wakati mwingine anasema niko tayari kutapanya na mna hata kutapanywa kwa ajili ya injilia. Ya Anatokea mtu anakwambia ni wewe msijim anaku mtumishi niko hapa nimepata shida na nini na, u, na, anakuja un, Unasaidiana un, un, un, unatafanya anakuacha Ah ni, ni kwani kwa nitakuwa nime nitakuwa nimekoa mjinga au nitakuwa nimefuata Yesu Kristo hey, basi na sisi tufanye hivi wote kwa kadri inayowezekana. Sisi mwingine anasema kuweni na amani na watu wote kwenye Warumi 12:20. Lazima kwenda amani na watu wote kwa kadri inayowezekana. Kuna, kuna sehemu mtashindwa kuweza kuwa na amani na watu. Kuna sehemu mtafika sehemu fulani ushindwe kumkopesha kiramo. Eh, kwa kadri inayowezekana. Kwa kadri inayowezekana. As much possible as that. Eh? Yes. Wao kama nikuudhurumiwa ninajua maana ya kudhurumiwa. <laughs> eh nani yule? Au na sema mimi nina, nina, yote. Najua kuwa na njaa, najua yani najua vyote. Leo na, hii watu wanataka kujua shibe tu. <laughs> yani anataka shibe. Yesu asiempa shibe sio Yesu. Kanisa lilisomuhubiri shibe za uongo sio kanisa. Ndiyo sababu Paulo anasema je mimi nimeanza kusoma hapana anasema katika Filipi 4:13 ule mstari wa Wakristo wote huyu sasa ni waote wote sasa naweza yote katika yanitende 4:13 wa Filipi Haya mambo mtu haweza kaja akakudhulumu laki ukamwacha uka kama hukuwezeshwa huku na Kristo akutie nguvu lazima mtafungua kesi paka mahakamu kuu mm. eh. hao anasema katika mlango ule wa, wa korinto wa kwanza. anasema mkristo rafika hatuo ya kupelekanana kwenye mahakama za dunia dhidi ya mkristo mwenzake. ji hao si, si bora uwe tayari kudhulumiwa Ikikubidi, tubidi mimi na kuomba usidhulumiwe jitahidi si. usitoke apo kama ngoja niende naye mkristo ninayeataka kudhulumiwa ukiwa hivyo utakua umekosea tafadhali ila iki ikikufikia ikikulazimu ikikulazimu kudhulumiwa bila kuenda kudai haki yako kubali <tip> eh. mimi nadhulumwa vitu vingi sana na na si kusema kwamba natafuta haki si, mimi ni mwenye haki hukubali mwenye haki ni mmoja tu lakini nikijaribu kutafuta ni wapi nimewadhulumu si wakumbuke na kama wapo Mungu anisaidie ni warudishie malipo Kwa hiyo hayo yote tuyekumbuke nayo. Tuna, mungu anataka rehema. Na kingine alisema ni Bwana wa Sabato. Ili tulishikisao ilikuwa somo la Jumapili. Ni sana leo lakini kwa somo la Jumapili tulihubiri stendi huko tena babu. Tu, kwa sababu eh lazima tukumbuke hapa. Jamani ukiona wanya we, hii habari kidogo nifunge. Leo hii kuna makanisa ambayo unakuta Bikira Maria ndio ndio kama taswira kubwa ya kanisa lao, si ndio? Yesu yumo sio, hajamtoa, lakini yuko uvunguni. Jesus or no? Sawa. Kristo sio bwana wao. Kuna kanisa unakuta Sabato imo na Yesu yumo na eleni yumo na wengine wamo, lakini Sabato ndio kama baba lao alafu anafuata Helen. Yesu sio bwana wa Sabato. Eh. Sio bwana wao. Eh. Ndio ni kweli. Unapanganiza unakuta wanakuambia si ndoto kuota. zinakuja zina kwa jina la Roho Mtakatifu. Eh, kwa jina la Roho Mtakatifu. Eh. Kuota kunena kwa lugha. Hebu wewe niwambieni. waambieni, ukienda kwenye kanisa la Kilokole alama yao kubwa kabisa inayotambulishwa ina lolpole wao sikuniana kwa lugha lugha ambazo tena sio za wanadamu wala hazina uhusiano lugha zipo neno kwa mara ya kwanza kwenye matendo ya mtume mlango wa pili zili neno lugha saba watu wakatoka wameokoka watu wa, zile lugha zinazo neno zinaokoa wanadamu yoyote basi huo Mungu wao sio Kristo sio Kristo Em niambiie Mungu hapa wa hili kanisa ambalo sio Kristo. Mimi naambiwa kwamba kuna kitu kingine umeshahawika kukunua ambacho sio Kristo. Akipo Yesu Kristo katika katika kofia ya utatu utakatifu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu aliyefunuliwa kwa jina ya Yesu Kristo pekea. Mm. Eh. Kama mtu mmoja aniwashia ani hapa nisamehe. Bien. Mimi nasema twende katika hoja hoja ya pili unasema hivi kuanzia msari wa 9 mpaka kwa 10 na tuli pale kwenye Mathayo 12 kuanzia Mathayo mbili, tisa na 15 hoja inasema thamani ya roho ya mtu hiyo tutaiona kidogo eh e, anasema kuanzia msara 20 akaondoka huko aka in... bado bado ni mtu ule ule wa rehema eh yani inatokea maisha yetu Tuko tunaangalia kifungu hiki kinachosema kidogo kinachothamani ya roho ya mtu. Ni mtu ule ule kwamba roho ya mtu uthamani yake inakuwepo pale penye rehema. Lazima uirehemu ile roho ya mwanadam. Sawa. Tutalinganisha na hapa mara ya kwanza ilikuwa ni roho ya mtu kwenye rehema dhidi ya sadaka Sasa tunakuja kuangalia dhidi ya vitu kama kondoo. Ni hoja ile, ile. Eh akaondoka huko akaingia katika sinagogi lao na tazama yumo mtu, mtu mwenye mkono uliopooza akamuuliza wakisema ni halali kuponya watu siku ya sabato bado anahangaika na, na sapato hwa akawaambia ni mtu yumo miongoni mwenu mwenye kondoo mmoja na yule kondoo ametumbukia shimoni siku ya sabato asiyemshika atamopoa je Mtu si bora je mtu ni bora kuliko kondoo mara ngapi? Basi ni halali kutenda mema siku ya sabato kisha kamaambia yule mtu nyosha mkono wako akaunyosha aka kona ukawa mzima kama ule wa pili lakini wale mafalisaa wakatoka wakafanya shauri juu yake jinsi ya kumangamiza eh naye Yesu hali akiyafahamu hayo akaondoka huko na watu wengi wakamfuata akawaponya wote kwa hiyo tunaona tamani ya roho ya mtu Ngoja ni aniwambie ukweli hakuna neno yoko kwenye Biblia ambalo halina sababu ya kwenda Mungu Kristo anaweka neno hili kutuonyesha kwamba kuna uwezekano upo mwingi vile vile Watu kujaribu kuwekeza kwenye vitu vingine wakasahau roho ya mwanadamu. Eh, yaani kazi kubwa ya kanisa iwe ni kushughulika na roho ya mwanadamu. Na Yesu Kristo anaye kwa vitendo. Msali ule wa Angapi wa 12? Eh, Mathayo 12:12 anasema, "Je, mtu ni bora kuliko kondoa mara ngapi?" Yesu ali kwenye mlango wa saba pale, wa, wa, wa, wa, wa nani aliwaruhusu wale wale mapepo ya ende kwenye kondoo sababu ya Marko anasema walikuwa sio kondoo nguruwe 2000 eh, eh? alikuwa radhi mtu mmoja yote kwenye mtu mmoja yale mapep ya ilikuwa ni tafsira mtu mmoja apone lakini uchumi mkubwa pondoo 2000 ni uchumi mkubwa hiyo leo hii watu wanaanza katika uchumi leo hii makanisa kanisa katika mashule ema Mabarabara Sijui matreni Mandege treni Sijui vitu vingine Sijui mabenki na nini ndio uchumi huo alafu hawashughuliki na roho za wanadamu pia yeah, wanaenda sana sana kristo kristo uko ana ni maramia roho ya wanadamu kuliko hao pondoa ambao mnashughulika nao mnawapeleka machungani. Leo hii ukienda eh, yani kwenye mganisa ya jumamosi Mosi wanatafuta namna ya kujieleza kwamba yaani wanatafuta maelezo mengine ambayo yanataka kuonyesha kwamba kushika kwao ile ya Juma Mosi ni muhimu, eh, ni bora kuliko ilivyokuwa. Hapana. Huwezi kwa na jumamosi tofauti na kwenye Biblia ambayo Yesu alikuwa anaishutuma. Utaipata wapi? Labda kama umetengeneza yako. Lakini kama ndo hii ya kwenye Biblia Yesu anaishutuma. Sasa um, edha una kitabu chako kingine. Labda nabii wako amekupa kitabu kingine, amekufundisha namna ya Jumamosi kingine. Lakini kama ni hii ya Jumapili, Yesu ya Jumamosi iliyo kwenye Biblia, Yesu ameikata. Anasema ni nani ambaye kondo Ambaye akianguka aki, aki kwenye shimo Hamwendi kuhangaika na kutoka jasho kumtoa kondoo lakini mnanizuia nisi ni roho ya mwanadamu kwa sababu mnasema ninafanya kazi leo hii na kuahikishia kama ni kitu hebu amenii kweli twende kwa vitendo hawa washika Jumamosi kama ni kitu cha kuwapa uchumi siku ya Jumamosi Labda wanasema eh kwenda kuna mtu labda ameenda ametupa ame, ame ametupa labda kitu fulani labda tukakibebe tukilete kanisani watakileta kwa sababu kinaongeza uchumi wa kanisa kama hawa kaondoa lakini waza mwambia eh, tunashika sabato tunaipa uzito Hapani. Hapani. Kama ni hiyo sabato by the tushaona Yesu ndiye alikuwa na sabato neno sabato sio kitu kingine ni pumziko tunapokuwa katika Kristo kicho kwanza kinachopumzika tunapumzika kufanya kazi kuweza kufika mbinguni Yesu anafanya kazi zote anakufa yeye anahukumiwa yeye anauawa yeye anafufuka yeye sisi tunaenda kutwaliwa ku, ku, mawinguni pamoja naye sisi tunakuwa hatufanyi chochote lakini tukitawapo mfikia hata mambo mengi katika Kristo unaweza kupumzika hofu zako eti e, ndio sabato yako taba inatakiwa mimi na wewe Kristo awe sabategetu wazao nasema mimi ndio mkuu ndio bwana wa sabato yani huyo sabato mnataka ni kama mnataka kumuinua wakati kuna rais eh sasa hao watu wanataka wapambane waahikishe mkuu wao mkoa anaheshimiwa wakati wanacheza wanamwacha rais kama natoa mfano wa siasa ambao wanadamu wanaelewa vizuri eh hapo si tunaelewana vizuri kwa sababu tunatoa mfano eh eh unaeleweka wazao mfano wa siasa ambao wanadamu Eh wanaabudu hizo. Eh? Eh, leo hii ngoani hapa hapa, ukipeleka njili, unafika pale eh si ni roho ya mwanadamini wakolewe. Ndio. Yeah. Nisona kwambia eh samani ningo pize mtoto si amongesha mtoto. Tangu mke hii ni saa tatu hajaaomba. Kwa hiyo naomba mje siku nyingine. Ndiyo majibo tunayopata. Jana si lipata ya hivyo pia. Eh? Roho ya mwanadamu inakufa. Ili kusudi tu vitu vingine vivanyike. Nicho chocho chocho. O, nawaambia samahani niko kwenye mkutano niko kwenye mkutano wa, wa online kwenye mtandao niko eh. Hey. <laughs> Mimi nawaambia samahani nawaivi vikoba. Kuna mmoja pale msigania. Aliwae kut, kut, kutukacha kwa, kwa kuwahi vikoba. Kwa mama fare. Naongea vizuri eh. Na wengine wengine wengine wengine wengi. vitu vingine vyote. Ni muhimu kuliko roho inayotakiwa kuokolewa. Jamani sio kitu cha kawaida hiki, mwote vile utakapokoa. sio kitu cha kawaida. Fanya kazi ya Mungu. Eh, atakayeamua akabaki na akashika roho yake aishike. Biblia nasema katika kitabu cha Luka mlango eh ule Mathayo sita, sita nasema hivi, sitafungua kwa ajili ya muda. Nasema je, itamfaidia nini mwanadamu akipata yale wote na kupata hasara ya nafsi yake? Nye mnaahangaika sabato yenu, mna kama mna mifugo, mnaifuga, kama mnafanya nini? Hamuhangaiki na roho ya mwanadamu. Je, mje mngepata mifugo hiyo, mkapata na hayo mangani, mkapata, mtafaidi nini mkipata vyote alafu roho ikapotea? Tutakuwa kwa Nina nae eh, wangu jumba ya Kristo. <muchilis> Nina na nizi na wabini injili yangu. Hizo <muchilis> injili hi. yangu. Sina lango umu. Na wafafanua wengi na kufafanua mimi. Eh? Eh? Yabebe. Yabebe. Unazose sasa nitaenda niwabadisha wote hapana. Basika waombe. Basika lie mbele za Mungu. Basika mfanyie mtoto wako kama ni mkubwa hataki kusikia basi mpiga magoti muomba basi ungana na sisi tupeleke njiri, basi watufukuze basi tutoke jasho basi tutimize wajibu wetu Unakicha kufanya dunia itaendelea kupotea yeah. Ndiyo? lakini tu tu, tu basi nilionasema katele itaku taruka mlangoni wa 10 na 10 anasema Yeso anasema mimi ni kuja kutafuta kilichopotea. Yaani Sikuja kuja kujenga shule na kufanya nini na vingine vyote. Ni kuja kutafuta kilichopotea. Ndio hasani lokao nyumba wangu mkubwa. Eh. Hasa ujumbe wangu ni kuokoa. Sio hawa kondoo, sio ni, ni kutafuta roho za wanadamu zilizopotea. Ndiyo maksudi makubwa kabisa ya kuacha uongo mamlaka yangu duniani kaja na kaja duniani. Sasa na na sisi injili yetu na utendaji wetu ucheze humo humo eti. Na naelewa? Yo. Eh. Yohana 10:10 nasema 10 imekuja kusudi wao na uzima nimekuja kusudi wote wapate PhD. Watu wa, haamna. Ah, ah, Unajua nini? Baaresha anaweza kajenga hospitali kumi wewe usijenge hata moja. Ka, kama kama ukristo wetu ukwenda kujenga hospitali zinajengwa na watu wengine. Nenda hapo, hapo hapo hapo kuna ushauri umepangwa kubwa kabisa. zinaweza hata kuipita Mlimbo. Lakini watu ambao ni wangapi wanaweza kuokoa roho ya wanadamu? Kwa kuwasomea Yohana tano 5:28 hawapo, kwa kweli. hawa. hawa. Yesu anasema mimi nimekuja kwa hili ambavyo hawawezi wengine. Hili la hospitali waatiwa tatizenga. Kama una hela zijenge nazo lakini ni mala mia niokoe roho moja kuliko kujenga hospitali nzima. Kama, kama kuchagua kumita hivyo. That's it. Huo ndo kweli. Atuoneeni haya njiri. Eh? Hmm. Biblia inasema huko uh, kwenda kinyi. Leo hii wa Kristo amejitafutia injili zao. Ni. Anasema katika Timotheo wa pili mlangu wa msari maarufu. Eh anasema, watu watajitafutia walimu makundi makundi wawezo kwa ubiri wanayotaka. Injili ya ya wokovu, injili ya rehema haipo ni injili ya fedha na nini na ndiyo inawa, inawa Chakata mioyo wanadamu wanaitaka hiyo. Yaani watu wanakuwa wanachemka kama mafuta yaliyochemshwa. Jiri ya njili za, za mafanikio na mafedha na uhuni na ujinga wote wakati inapofika hapo wakati lazima katumie leo tuweke kama eh ndio kweli inasema oh, inaonekana una umbili bila upendo mungu anasema piga paja lako husema nyingine anasema pazeni sauti Kemeeni yo isaiah 58 haza sauti iyevsema jamani mabari yote mtakatifu wa Yesu mko hapa leo ile ni injili ya mashetani <laughs> ile ni injili ya mashetani eh hey. ni, ni, ni, ni kama nyoka anapita polepole anaingia ndani ya nyumba bila kucho nyoka anaweza kaja akiwa anapiga kelele ukasikia uh hapana anakuja ana utashokia mkeo unakatiza uvugunu hivyo wanavyoenda hivyo endelee hoja ya tatu milikuwa nazo nyingi lakini naomba mngiwe ndo ya mwisho hii kwa sababu muda sina tena au sina hoja ya tatu nasema hivi hubiri wa sio umaarufu umaarufu wako hubiri wa kovu sio umaarufu wako e, ili tatizo lipo lipo makanisani aliko aliko ma, kanisani watu kujaribu kutafutao yani umaarufu wake umaarufu wa lile kanisa umaarufu wa vitu yao vyote ukawa ndio msingi mkubwa wa ibada zao kuliko uokovu na ukweli ya Kristo ninayasema mangapi yote kwa asilimia nyingi sana nyingi tu sio yote kwa mia kwa mia lakini ni nyingi lakini tutaona Mungu akitaka tuhubiri zaidi uokovu tuhubiri sana wa kweli ya Mungu kuliko umaarufu na vitu vingine lakini hapa kwa maandiko haya sana sana naangalia maarufu hem tu soma mstari wa akawakataza wasimdhihirishe alipomaliza kuwaponya watu waliomjiawa akawaambia watu jamani simu wamepona wengi hivi eh msinidhihirishe msianze kusema mtu huyu anatafuta maarufu anatafuti maarufu kusema Yesu hatafuti maarufu anaendelea mbele anasema 17 kama Yesu anatafuti maarufu waamini waamini wanatakiwa safutie maarufu wahubiri wanatakiwa safutie maarufu eh anaendelea mshana wa 17 asema ili nitimie neno la nabii Isaya akisema tazama mtumishi wangu niliemteua mpendo wangu moyo wangu uliyopendezwa naye Nitatia roho yangu juu yake. Huyu mtu lazima ajazwe na roho ya Mungu. Mkristo lazima ajazwe na roho ya Mungu. Naye atawatangazia mataifa hukumu. Eh, huyu hana upendo. Kutangaza hukumu ndio ndiyo ibada za wa kristo leo? Hapana, lakini huyo ambaye hatafuti maarufu ambaye ni no wakristo, ambaye nisitaki tutahubiri kama Kristo, tuyenene kama Kristo, kazi yake nyingine ni kuitangazia hukumu mataifa. Eh. Emneneka eh, eh. eh, kupi na mimi nadhani kuna Kristo mwingine anatafutwa sio huyu wa kwenye Biblia. Mnaona kwamba ni Kristo wa kwenye Biblia anayetafutwa huko huko pote huko. Sio woni kama no. naku. No huyu asiye tafutwa maarufu, huyu ambaye anahubiria mataifa hukumu ndo huyu? Hapana, atakuwa ni Kristo mwingine sio huyu. Sasa ila kuna Biblia nyingine au kuna Kristo mwingine lakini kama ndo huyu basi sio wanayemfuata. Haya ni hukumu nimeshindwa kumfuata huyu Kristo. Huyo huyu mfata. Na wewe nakutaka tufate pamoja. Eh. Kwani unadanganyee? Eh? Anasema anasema hata teta wala hata paza sauti yake. Huyo mtu anabweka, anapiga kelele, anashindana na wanadamu. Hapa Yesu alipasa sauti, hata siku sisi tumeshalirasa sauti lakini ujumbe anayosema sio mtu wa kupiga piga na kutafuta umaarufu. Hajiinui huyu. Eh, anachosema wala hata tete wala hata pazuri yake wala mtu hata sikia sauti yake njiani hivi unajua kwamba kuna watu wajua hata kama tuna kanisa hatinyachukua picha na kuweka mtu aliyepiga aliyepiga na oh na kuweka na kupiga uh, sijui na mapen na kupendeza na kuwaita watu hakuna naye atakayejua atakuja atoe mweito na roho ya Mungu kama ulikuja wewe hapo kama tuliofika hapa hey. Anisema, Christo, hey, a sema Yesu Kristo hatajitangaza tangaza. Eh lakini alikuwa anatangaza neno la Yesu da Mungu. Alikuwa anatangaza wokovu. Kila siku siamini kama kuna siku yeye aliamkia nyumbani. Alikuwa njiani. Sasa, hana maana kwamba hatajitangaza kwa hata maana haendi ametulia hapana. Anapeleka injili lakini haendi kwa kupiga kelele na maonyesho. Leo hii, hebu nienda kwa leo hii madhaniisa yalichojawani maonyesho. Pale ina huyo. Hata teta wala hata pata sauti yake wala mtu hata sikia sauti yake njiani mwanzi uliyopondeka hata uvunja wala utambi utoao hata uzima huyu mtu hata utambi utoao mwasho huyu mtu hata kuja kutafuta kama kusuluhisha dunia sio kazi yake mpingakisa hata kunja kufanya kazi eh Kristo anasema kama kuna utambi unawaka hata kuja kuhangaika na uzima kwa ajili ya muda sina ukisoma kwenye Luka 13 Luka tatu ruka kuna mtu mmoja alimwelewa Yesu akamwambia bwana hem na, naomba umwambie ndugu yangu ameleta ugomvi anipe urithi wangu Yesu anasema mtu wewe ni nani ya kuwa kwa mm, mm, eh, msuruhishi au mgawanye mali zenu Anasema jilingeni na choyo Leo hii makanisa yako Jakobizi unasikia sijui sijui baraza la masukofu si la Kongo liko linaleta usuruhisho kati ya kabila na nani sijui na nani rais wa Kongo simjui sijui leo kuna tamko sijui la askofu mtukufu mmoja anaitwa sijui sho anasema sijui katiba mpya anatafuta amani sio majukumu Yesu Kristo hakuwahi kufanya hiyo kazi hata siku moja eh kama kuna eh sijui ili kusudi kupepa na amani ya kudumu kati ya CCM na Chadema siyo kazi yako Eh kama kuna mwanzi unatoa unatoa moshi kuna jukumu la kwenda kuuzima sio kazi yako Si ndio ujumbe huu jamani ndio ujumbe wake Eh lazima nikaenda huko kwa undani zaidi hili anasema hata msali wa 20 misho hata ile tatapo hukumu ikashinda yani kazi yako ni kutangaza hukumu ya Mungu kwamba yeye atakayeamini ataokoka na yeye asiamini atakuhukumi Leo hii makanisa yalishawayo yanahangaika yana na kutangaza kufanya kama Yesu hapa. kuleta hukumu ya Mungu? Hapana, anakuambia wote mmebarikiwa, wote mmemambo yenu ni mazuri, wote ni nini. Lakini sichoeso anachofanya. Hata unabi uliyo neno juu ya Yesu anasema ni hata takapo ileta hukumu ya Mungu ikashinda. Bana. hivi kwa nini wewe niulize? Mtu akiwaambia uchague kati ya ku ya kudanganywa